מזמור ל"ז <למציין> לדוד אל תתחר במרעים, אל תקנא בעושי עוולה, כי חחציר מהרה ימלו, וכירק דשא יבולון. בטח בה' ועשה טוב, שכון ארץ ורועה אמונה, והתענג על ה' ויתן לך משאלות ליבך. גול על ה' דרכך, ובטח עליו, והוא יעשה. והוציאיך אור צדקך, ומשפטיך כצהריים. דום לאדוני, והתחולל לו. אל תתחר במצליח דרכו, באיש עושה מזימות. הרף מאף, ועזוב חמה. אל תתחר, אך להרע. כי מרעים יכרתון, וקובע אדוני, המה ירשו ארץ. ועוד מעט, ואין רשע, והתבוננת על מקומו, ואיננו.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 כי זרועות רשעים תישברנה, וסומך צדיקים אדוני. יודע אדוני ימי תמימים, ונחלתם לעולם תהיה. לא יבושו בעת רעה, ובימי רעוון יסבעו. כי רשעים יאבדו, ואויבי אדוני, כיכר כרים, כלו, ועשן כלו. לווה רשע ולא ישלם, וצדיק, חונן ונותן. כי מבורכיו ירשו ארץ.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 ושכון לעולם, כי אדוני אוהב משפט, ולא יעזוב את חסידיו, לעולם נשמרו, וזרע רשעים נכרת. צדיקים ירשו ארץ, וישכנו לעד עליה. פי צדיק יהגה חכמה, ולשונו תדבר משפט. תורת אלוהיו בליבו, לא תמעד אשוריו. צופה רשע לצדיק, ומבקש להמיתו.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 ופושעים נשמדו יחדיו, אחרית רשעים נכרתה, ותשועת צדיקים מאדוני, מעוזם בעת צרה. ויעזרם אדוני ויפלתם, יפלתם מרשעים ויושיעם, כי חסו בו.